— Ти що є то? — непідробно щиро дивувався брат. — Сядь і сиди. Хочеш кушай, хочеш — ніт. Він зичливо показав пляшечку, пестячи її пальцями. Вони виявилися незграбними для цього, якби сковалеві завгрупшки. То я лише дивився, з ким маю справу. Такий задля рідної сестри зробить усе, аби надолужити їй долю. Бачачи, що я не виконую, він зробив погрозливого крока. А я зробив свого, скочив у річку, запірнув зопалу так добряче, що почув лише кінець фрази: Твою мать! Він кинувся рятувати нову сім'ю, рятувати рід, але не осквернив воду своїми штаньми, доки скидав. Я занурився ще, штовхнувшись дна, випірнув він обіч. Коваль подивувався, не побачивши зяття там, де сам шубов сну. Певно, в цій місцині не було водяної традиції гратися в жука, але вона була надто послаблена за останні часи. Де перемагає не сила, а хитрість обирати щоразу несподіваного керунка він не ладен осягнути, що штовхатися от твердого в такій грі продуктивніше і чесно гріб руками, покладаючись на справедливість. А я, на те, щоб він стомився раніше, аніж збагне суть гри. його вражало, що відстань між нами, аби зникнути, щоразу зростає, бо я дурячи його. Чесно до останньої миті не знав у який бік рвануся. І тут, вихопившись я, откинувши воду за чей, узрів проти них Ольгу. Вона розпачливо стояла край берега, і лише горб заважав їй кинутись. Я роззявив якому рота. Так, аж вона вирішила, наче скажу, і навіть вирішила, що. Однак, аби увібрати ще більше повітря, і запірнути понад самим дном. Вихопився я аж до поясу, і геть не подивувався, що замість мосту наді мною височить сен -Сімон. Так поруч, що вдалося розгледіти мури його старовинні були геть подзьобані свіжими кулями, однак не вони лякали. Тому я знаючи, не слід робити коливань, Томуючись, посунув от бастіонів. Декий час мені вдалося дурити тренованих акул, однак вони були позбавлені глузду, а безомильні рефлекси їм вірно вказували, як то гратися у жука. Тому, не криючись, я урвав батерфляєм до берега. Чемпіонка з-поміж них – за виграшки скоротила дистанцію. Одна біда, що я був непрострелений і цупко тримався поверхні. Тому потвора перш ніж роззявити пащу, мусила перекинутися нею, аби вчепитися знизу, і засвітила маневра. Тому я встиг ногами штовхнутися мілкого дна і вистрибнути вгору з води, якою пінючись Профурчали ошкірні ікла. Вони ляснули, не повіривши інстинктові, що порожні. Провалившись, знову в хвилі, я худко здобув ногами дно опору і штурхнув її, і не одні щелепи невтомно прошкварчали поверхнею. От так стрибком по стрибкові я вихилився, доки добіг по мілкому. Це не зупинило хижаків. Вони здерлися на залюднений пляж, але я не озирався, чуючи, що ті по-твердому втратили швидкість. Я откекався швидше, аніж зорієнтувався. Ну так, оно дахи санаторію, он де дитячий спортмайданчик, а ось і улюблений пальмовий гайок, де я так полюбляв придавити комара у мертву годину. Я вичупав туди, аби невборонно долучитися знов до цього праведного вкрай потрібного тепер діла. Однак мало не впав на двійко, які саме кохалися під моїм кущем. Вони обурно припинили, а я, мов, дурень витріщився на це, тому що узрів кончиту. Добродіж. Позаяк він не лежав горілець, не впізнав. Надто виявився мізерним. Омріяна мулатка запнулася ковдрою, щойно він зіскочив з неї.